Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Vi läser högt ur och kommenterar den spännande boken Apostlagärningarna. Som ju skildrar den kristna församlingens födelse och spridning. Vi har läst i kapitel 4 och 5 om hot och förföljelse och fortsatt seger för evangeliet och församlingen. I kapitel 4 och vers 4 så står det ju en liten anteckning om att antalet män var nu omkring femtusen. Alltså en jätteförsamling på många, många tusen. Innan vi läser ifrån sjätte kapitlet och i det här programmet kommer vi läsa både sjätte och sjunde kapitlet. Men innan vi börjar läsningen så lyssnar vi till pastorsparet Marianne och Georg Lundqvist som bland annat för många år sedan var pastorspar i Vetlanda Pingskyrka där jag var pastor under fem och ett halvt år och medlem i ytterligare ganska många år när jag jobbade med mission och annat. Här sjunger Marianne kompad av maken Geoys gitarrspel Bön är nyckeln. Det finns en plats till dig. Subriken över kapitel 6 är Sju församlingstjänare utses. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekiskt talande judarna klaga på de hebreiskt talande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa det Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och en heligande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Det här var de sju första versarna i kapitel 6. I det samhället i Israel så var det ju en konflikt mellan judar och hedningar. Judarna var uppfostrade med synen att de var Guds folk och man buntade ihop alla icke-judar till hedningar och eh, här var det ju många grekisktalande eh, judar som alltså hade kommit till Pingst eh, högtiden i Jerusalem och där blivit omvända och stannat kvar. De var från olika delar av Medelhavsområdet och var vana att prata grekiska, det som var den tidens kommunikationsspråk eh, ungefär som vår tids engelska. Och då var det tydligen eh, lite orättvisor att de hebreisktalande blev lite mer gynnade. Och det här var ju en viktig sak. Det är tråkigt att saker och ting som finns i samhället de kryper också ofta in i en församling. Och det är alltid viktigt att lösa sådana problem. Och den här dagliga matutdelningen och omsorgen om de fattiga medlemmarna det var ju en väldigt viktig del. Så det blev så att apostlarna, alltså församlingsledarna de blev eh, tyngda av administrativa uppgifter. Allt är andligt i Guds rike och allt är nödvändigt. Men ibland kan nödvändiga och viktiga saker eh, ta bort tid och kraft från ännu mer viktiga saker. Och då blir det goda en fiende till det bästa. Och... Vi ser tydligt här hur Bibeln och apostlarna poängterar att bönen och ordets tjänst det var det som var det allra viktigaste för församlingens ledning för det vi skulle kalla pastorerna att ägna sig åt. Så löste man det här problemet på ett väldigt bra sätt tycker jag. Man sa till församlingen, ni föreslår, ni väljer. Och sen ska vi bekräfta med att godkänna genom bön och handpåläggning. Ett väldigt bra sätt där alla är delaktiga och där besluten inte tas över huvudet på dem som det handlar om. Jag har ju varit eh, pinstpastor till yrket i praktiskt taget hela mitt vuxna liv. Och eh, av tradition så har man gett pastorn arbetsbeskrivningen att i första hand syssla med bönen och ordets tjänst. Det här har jag tillsammans med ledarsk, övriga ledarskapet och församlingen, eh, hört och själv sagt i flera av mina pastortjänster. Och det här stämmer ju väldigt överens med det som Paulus undervisar sin lärjunge Timotheus om i första Timotheusbrevet 2 och vers 1 och följande. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Bönen först. Och jag tror att för varje kristen så är det, har bönen kanske tre olika delar. Det är ju för det första den enskilda bönen, att jag som kristen är en bedjare och har min personliga bön, att jag går och samtalar med Gud- i olika sammanhang och var jag än finns. Det andra det är att tillsammans med andra människor i en bönegrupp eller med en bönekamrat, att man ber tillsammans, det finns ju en väldig kraft i att be tillsammans med andra. Jesus säger var två eller tre när de är samlade i mitt namn säger jag mitt ibland. Och han säger var två kommer överens att be dem, det ska ni få. Och sen för det tredje, bönegudstjänsterna, bönemöterna i församlingen. När jag var ung predikant fick jag förmånen att under sex veckor följa med två mera erfarna pastorer som deras tolk och pianist. Sex veckor till USA och eh, Kanada. Det här var i april, början på maj eh, 1971. Jag var en 23-24 års man bara då. En mycket stark upplevelse var att komma till Philadelphia Church i Seattle. Eh, pastorn på den tiden hette Roy Johnson. Jag tror att han hade grundat församlingen. Och det fanns ganska många svenskättlingar med, och därför hade man jättenamnet eh, Philarphie efter många pingsförsamlingar i Sverige. Och i den församlingen kom senare den välkända svenska-amerikanske pastorn Paul Sättersten. Som under sin barndom faktiskt bodde i Norrköping där hans pappa Birger var pastor. Och Paul Zettersten var under senare tid, eh, väldigt många år, också pastor i den församlingen. Men det som var så fantastiskt, det här var en församling på ett par trettusen tror jag i medlemsantal. Men det som var så särskilt intressant var att deras Lördagskvällar hade ett bönemöte som var ett av de mest välbesökta mötena i veckan, kanske förutom söndag förmiddag. Och det var många, många hundra deltagare på bönemötet varje lördag. Spännande vittnesbörd, rapporter, sång och bön och lite undervisning. Ett fantastiskt levande bönemöte. Och jag har hela mitt eh, pastorsliv varit upplärd med och själv praktiserat att alla bönemöten, de är man med på om man är anställd pastor i församlingen. Det ska vara undantag att man sysslar med annat. När det är bönemöte, då ska man visa att man är med och leder också i fråga om att vara med i bön. Det här tror jag är en viktig princip än idag. Här lyssnar vi på Mikael Gärlestrand, akkompajmerad av Lennart Björk. Låt oss be tillsammans. Jag kommenterar vidare de här sju diakonerna eller församlingsscenarna som nämns här. Det som var viktigt var att de hade gott anseende och att de var fyllda av ande och vishet för den praktiska uppgift de hade. Det vill säga administrativa och praktiska uppgifter är, har stor andlig betydelse och ska utföras av andliga människor människor som är bedjare, som är brinnande kristna som är fyllda av den heligande och av de här sju så är det ju två som speciellt eh, vi uppmärksammar när vi läser namnen därför att de växte ju Också in i andra uppgifter som förkunnare, evangelister och verkliga Guds tjänare. Och det var Stefanus och det var Filippus. Och Stefanus eh, återkommer ju här i nästa kapitel också. Jag vill gärna sjunga för dig en bibeltext som jag tonsatte för ett många år sedan. Salm 90, det är en klagan och bön till Gud. Herre, vänd åter! Hur länge dröjer du? När vi samlas till bönemöten i Pingskyrkan i Norrköping på lördagskvällar och onsdagkvällar, så är det också med smärta över läget i världen och i vårt land och vi ropar till Gud. Om väckelse, om återupprättelse. Och jag spelar den här sången för dig nu. Innan jag läser vidare i det, i det här kapitlet. Här röv ändå tör, här röv hur länge tröjer du? Förbarma dig över dina tjänare Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din not När morgonen gryr Så att vi får jubla och vara glada I alla våra livsdagar så att vi får jubla och vara glada i alla våra livsdagar. Ge oss glädje så många dagar som du har plågat oss. Så många år som vi har lidit olycka. Låt dina uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Låt dina uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn O må Herrens, vår Guds ljuvlighet komma över oss O må Herrens, vår Guds ljuvlighet komma över oss Må Herrens vår Guds komma över oss. Och må Herrens vår ljuvlighet komma över oss. Då läser jag från åttonde versen i kapitel 6. Stefanus Grips är överskriften. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades det frigivnas, folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien provinsen Asien och började diskutera med Stefanus. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga Vi har hört honom predika hediska ord mot Mose och Gud. Det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärda och kom sedan och grep honom och följde honom och förde honom inför Stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sa Den här mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört från honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på det seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom och de såg att hans ansikte var som en engels. Här ljuger man på Stefanus och kommer med falska anklagelser för man hade inga argument som kunde stå emot den kraft och den vishet och den ande som talade genom Stefanus, en av de praktiska administratörerna i församlingen, men som också var förkunnare och fylld av heligande. Och så står han där inför Stora rådet och så ser man på honom och ser att hans ansikte är som en ängels. Vi ska läsa Stefanus mycket intressanta tal som är också en historieskrivning av Isars historia. Men vi lyssnar på en allvarsmättad sång Har du mod att följa Jesus? Göran Stenlund sjunger för oss. Mm. Oh, hur går det då till slut Inte kan den staden döljas Vilken ligger på ett berg Inte kan den tro för fördöjas Jag läser Stefanus tal ifrån början av sjunde kapitlet i apostelärningarna. Då frågade översteprästen: är det verkligen så? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien Innan han bosatte sig i Haran. Han sa det till honom: Lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldienas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav dem ingen, han gav honom ingen arv i det landet, inte ens en fotspred. Men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa det. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk var slavar det blir ska jag dömas sa Gud. Och sedan ska du dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de tolv stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför Farao, kungen i Egypten, och satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanan drabbades av svält och svår nöd- och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns sed i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder och fara och fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. De fördes till Tjekem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa i silver av Hamors barn i Tjekem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham växte folket i antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose och han var vacker inför Gud. Under tre månader sköttes han i sin fars hus och när han sedan sattes ut tog Faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all Egypternas visdom och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs och han försökte få dem att bli sams. Han sa det, ni män är ju bröder, varför gör ni varann illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade, Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade Egypten igår? Vid det orden flydde Mose och han levde sedan som främling i Midjans land där han fick två söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai. I lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg och när han gick närmare för att se efter vad det var hördes herrens röst. Jag är dina fäders gud, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men herren sade till honom, ta av sandalerna från dina fötter, för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de avvisade när de sade Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom engeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denna Moses som sade till Israels barn: En profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröderskrets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Det sade till Aron. Gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som har hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vid den tiden en kalv och det var fram offer åt avguden och gladde sig över sina händes verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här som det så skrivet i profeternas bok var det åt mig ni frambar slaktoffer och matoffer under de 40 åren ni av Israels hus? Ni bar Moluks tält och er Gud Refans stjärna, det bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning när det tog över landet efter folken som Gud drev undanför den. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs hus. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats- där jag kan vila har inte min hand gjort allt detta. Strax ska jag läsa lite mer i slutet av kapitlet, men vilken bild här står Stefanus utan manuskript och bibel i handen inför de 70 Andliga ledarna i sitt folk. Och han ger liksom en historieskrivning, en sammanfattning av hela folkets historia. Han står där, hans ansikte lyser som en ängels. Jag spelar för dig Ingemar Olssons Sång törs vi följa honom. Sen ska jag läsa resten av kapitlet. Det var en gång en man som såg ut som en vanlig man. Han bodde i ett alldeles vanligt land som du och jag. Ändå var han något visst. Han gick omkring och sa att han var Guds egen son Men inte var det många som trodde på honom, Som nu idag Bara några stycken enkla människor Trodde att han var den han sa han var De lämnade allt för att vara med honom Varje dag, men du och jag Förs vi följa honom Jesus Kristus som faktiskt lever en, Och nu vill han bli vår bästa vän Men du och jag Törs vi följa honom Kravet är stort, han begär vårt hela liv Men istället så ger han oss evigt liv Och du och jag Måste svara honom Säga nej Eller säga ja Satsa allt vi har, eller låta vara, du och jag, Då vi följa honom. Törs vi följa honom. Törs vi följa honom. Då vi följa honom. Rubriken Sen är avslutande anklagelse. Stefanus fortsätter. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrott och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga. Och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den helige ande lyfte han sin blick mot himlen. Och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa Se, jag ser himlen öppen och människosonen stå på högra sidan av Guds tron. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång och de släpade ut honom ur staden och stenade honom och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus så stenade det Stefanus medan han bad och sade Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Men det orden somnade han in och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Ja, det är ju ett märkligt tal Stefanus håller. Han, han visar ju att han är hemma i skriften. Att han har hela historien, hela frälsningsplanen klart för sig. Men han skräder inte orden och han står där frimodigt och säger Ni tog inte emot budskapet, ni har stenat profeterna och dödat dem och när Gud sände frälsaren så tog ni inte emot honom. Och det var ju det här som var själva det anstötliga, det som fariserna, de skriftlärde det judiska folkets ledare absolut, absolut aldrig ville erkänna att Jesus skulle vara messias. De hade inte förmågan att ödmjuka sig och känna igen sin egen messias när han kom. Han kom på ett lite annorlunda sätt än de hade lärt och planerat och tänkt. Och så går de miste om allt sammans. Och nu gör de likadant med Stefanus som de gjorde med Jesus. Och så han fick ge sitt liv. Bara Jesus har ju gett sitt liv för hela världens synd. Men Stefanus och många andra martyrer efter honom, har fått följa Jesus i döden för att stå för sanningen, för att inte kompromissa, för att inte avfalla från bekännelsen att Jesus är Herre. Och här slutar Stefanus liv om man tycker att jag här slutar väl hela den kristna församlingens framgång. Här har man väl fått bukt med alltihop men det kommer vi ju se att det inte är så. Jag spelar för dig en av mina egna sånger, en bön till Jesus, gör med mig vad du vill. Jag tror att det är så här att man känner sig inte i förväg beredd att ge sitt liv för Kristus. Jag tror att man inte är martyr och man är inte en hjälte. Utan om det behövs, om vi leds in i det, så ger Gud kraft och Gud tar hand om oss. Men vad vi kan göra är ändå att säga till Herren, Jesus, jag tror på dig, jag älskar dig. Och jag är ingen hjälte och jag är ingen jätte frimodig människa som vittnar för alla om tron, men jag vill följa dig, jag vill gå dit du kallar, jag vill göra det du säger och jag vill gå din väg. Och det uttrycker den här sången. Mm. Jag har sett att men jag har valt att gå med dig, Jesus, jag älskar dig. Alla på mig, alla hos dig. Men jag har valt att gå med dig, Jesus, jag älskar dig. Jag ska strax avsluta det här programmet. Nästa gång blir det spännande och fantastiska åttonde kapitlet i Apostelgärningarna. Men låt mig få återkomma till ämnet bön. Varje kristen, varje andlig ledare ska också vara en bedjare både privat och med människor han möter och i församlingens och kyrkans bönemöten och gudstjänster. Bönen är själva kraften och motorn och centrum i det kristna livet. Jag vill be för dig. Och sen avslutas programmet med att Torkel Selin sjunger. Hela vägen vill jag följa frälsaren. Tack Herre för apostlagärningarnas Fantastiska historia och undervisning och föredöme. Hjälp oss att vara bekännande, trogna kristna. Och hjälp oss att vara bedjare. Och tack för den stora frihet vi har i vårt land Sverige idag. Att komma till tjänst, Att öppet bekänna vår tro. Att till och med hyra Lokaler för gudstjänst att stå på stan och sjunga eller eh, arrangera friluftsmöten. Tack för den enorma friheten. Tack för alla kyrkor som finns runt om i vårt land. Herre hjälp oss att stå för dig, att trogna dig. Välsigna mina lyssnare i Jesu Kristi namn. Amen. Jag väntar här i rikedom och skatter och söker inte makt och rikthet. Min enda längtan att följa Jesus och sprida kunskap om hans härlighet. Hela vägen vill jag följa